بالقراءه حين سمع ذلك ذا جاري مزونه کې د جاري مزونه کې امام وايي فاتحه د امامو زفلا مفتدي دین وايي اسماصقن ماجر دي باره کې احادیث ان عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دماغ اصباقین مزی قولا فجال رجل یقرا خلفو نیو سری نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم قصیل اصول شروع کرو بسبع اسم ربک العلا سنت سبع اسم ربک العلا دا اصول شروع کرو فلما انسا رفا قال ایو کم قرآ ایو کم القاری تاوز کی یو دے ویچا اصول کل تاوز کی یو قاریو قال رجل انا احنا يو سريوي تا زو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد ظننت ان بعضكم خالجني ها احنا ما گمان کو بعض تاسو قران په ما با... ما قران راستي ما قران راستي او دغه نسای کراځي ترکل قرا لم يجر فيه ابو الاحواس د عبد الله بن مسعود روایت کوي کانو یا کلاونه نبی صلی الله علیه وسلم فقال خلقتم علی القراء ما الاثار شرع ما الاثار یوس لشبغم کی راضی شغلهスル کو خلقتم علی القراء ت خلک کر ما بن کرات درنګی حجاب الرسول الله تعالی روایت من کان له امام من فقرات الامام له قرات موت امام مالک موت امام محمد کی تہاوی کی او کتاب الاثار کی دارقطنی کی او مسند امام محمد بن احمد بن حنبل کی دچا امام دې د امام قرات د مقتدی قرات دې دچا امام دې دی امام قرآت چلے اغا دا مقتدی قرآت دے او امام ہیں دی امام شیخ الاسلام ابن تیمی علی رحمت دل تم ذکر کئی وَسَبَتَاً نَو فِي عَضِ الْحَال قِرَاتُ لِمَامِ الْأَو دی امام قرآت چلے دا, دا مقتدی قرآت دا شیخ الاسلام ابن تیمی علی رحمت ذکر کئی او دمقتدی د اقرار نکې په دی باني حادثه موږ ذکر کړو د ارګ د صحابه او آثار آثار د صحابه زید بن ثابت رضی الله عنه عن تاب اليسارا اخبر انه سال زید بن ثابت عن الكلام مع الامام فقال لا قرات علما في شيء مسلم کی رازی یو اثر دویما اثر ذا بو دردار رضی الله تعالی و پناصای یوسف اشبک زریتم کرا زی اغه ذکر کای انا بالدردا سمع يقول مصر سویر رسول الله صلی الله علیه وسلم فی کلی صلاه قرا قال رام قال رجل من الانصار وجب تعزی فتقدم الیہ و كنت اقرب قوم منو فقال ما ال ال امام اذا عمل امام إلا قد كفاوهم نسيك راضي ابو الدردار رضی الله تعالی عنه اثر دارنگې د جابر بن عبد الله اثر امال الاحبار کراضی عبد الله بن عمر اثر ابو متمه مالک کراضی انس دارنگې دو عبد الله بن مسعود اثر تو <تصوح> ایلا عبداللہ بن مقرود ان ام قراء خلف الامام قال آنسے تو دانگی دو سات بین وقاس رضی اللہ عنہ واسر دانگی دو خلفاء راشدین واسر دو امام بخاری استاز امام عبدالرزاق مصنفہ عبدالرزاق ذکر کئی اي عبد الرحمن بن زيد واخبرني اشياخنا ان عليا رضي الله عنه قال من خلف فلا صلاه له داري دا عبد الله بن عباس اثر داري رو المعري ذکرت قال الشعبي اضربت 70 بدريا كلهم يمنعون المقتدي من القراء او يا بدري صحابه ما اغا صحابه چه با بدر که شرک شیو او, او یا بدری صحابه وای چه اغی منکول لستو دا فاتحه نا پس دیمام نا او یا بدری صحابه غیر مقلید دوای دو تجوه چه ایت لو فاتحه اونوی نموزی او یا بدری صحابه دی منکول که دا لستو دا قراد نا نو دا اغی موز جو نده شوی از شافیل ارحمت پا قول بلی خبر دارا جیش موږ ډیرو کله کله نه غا کفیر دی بیا بدر او یاو تو کافر وای تا چاري ګنې مزنل شوی دانګي ز تابعیین واسره پلي مسله کې د تابعیین واسره رحم اللهم سوی د غفله ذکر احنا شو دو ولیل بل قیض د کئی سال تو سویټ بل غفلا دو ماسفقین او د مازګر موزو امام پچی کئ نو موقتدی د قرات تل کی قال الا نه دی ابن ابي شیبه ذکر کئ دانګي مصنفای عبد الرزاق ذکر کئ دانګي دو دا اثرو د صحابهو اثر د تابعینو دا یو مسله وا د قرات خلف الامام دغه عنوان رسو د فاتحه رسو د فاتحه امام پسی دبي حیثیت سره دغه چونا واجب شو او ترجم ثابت شو مسلک ځهنا کو لیکن زمنن دا خبرکوم چه سوکو شافی مسلک یا حنبلی مسلک ایمان پسی فاتحا وی نون گل قطعا دانی دی ویلی چه داغا مزنه دشوی داغی مسلک دی اخپل دلائلو بانی ثابتی اخپل کار دی کئی لیکن دا خبر انتعای ناروالا چه سوکو فاتحا نوائی نو داغا مزنه کی لکه او سو شدوشوی داغیر مقالی دو دو قول اور سحسه دی او ترجیح ته ګوري نو ترجمه عالميږي چې قرات خلف امام نه په جاری مزونه کې به تر دهونه په سری مزونه کې او عقل له دا خبره ثابتاله ځان له سره مز کوي نو قرات دې کوي او که په جمعي نو نه دی کوي دې دیکېلې نه یو چارګو راشي سی له ورزي هم الله فلانه شه پکاره په مزوس کتان چ کله دې دې دې ډاکټر تورځې نو قانون دې چې داږي کې یو مشر امیر او متکالم مقررې هغه خبر کئ نبا هغه جرګه جوړه یا مطالبه منی یا ن واپس راځي دغ دې کنه هغه پنځو رسول او دوه او کسانو جرګه لړشي ټول اړم دې وای نه کئ اری نغبل ول ورسي و دې نه دا زلالو چنرازی پوجوی حنا حنافو خبر ده ادب ده کله چې زان نماز کرن من فاتحه وو او کله چې امام پسه کو ناو زمون مشر ده هغه وای او منږ یاورو دا غوین ازمون اوریدلی دا خبر نه ده چې من پموز کې کری فاته نه وو فاتحه ویل په کار ده پموز کې او منږ وای د امام ویل صراحتن شو د مقتدیان ویل زمنان شو لکه حدیث لکه دا مسله دا لسو ما ول الفطره الا برویت حلال روجه نیشتے اختر نیشتے مگر پلیدود میاش باید نو طول خلق وینی که یسو قسان وینی چا ولی دو لکه سلو دو تو ولی دو لسو شلو قسان ولی دو نو گویا که دا شو د طول خلق ولی مې سن شوې ده په روزه مې سن شوې ده افطار لري د خونه را کنه شهريو سره بي وي دي داغه مسکه فاتحه پکار دا نموز کې فاتحه نه وای په ماص پکنه وای ماځګروم وای خو یو کز مون مخې کړی ری اګه ته مون امام و او نو امام وای ا دې ما وی دا یې کنه مقتدی وی امام وی د مقتدی ویو ده إمام ويل ده يقينن ده مقتده ويل قراءة الإمام خلف الإمام قراءة الفاتحة خلف الإمام آمين آمين و ده آمين ده آمين و تلفز سن ده أو ده آمين معنى صلاة أو ده آمين حسيات سره أو طريقة ده رسطو ده نو قرانی کریم کیو ګوره سورته فاتحه کې اخر کې امين لیکل نه ده او که چا کو لیکو نو دا بدعت بیا بل په خبر اره نه دا په خبر زکه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ویلي چې دا په مسافت کې ویل کیږي دی ونه صاحب ونه لیک او په ګوره قرانی کریم کې امين لیکل کیږي نه دا ونه لیکل کیږي اگر بہتر زمانہ کے لکل پاتی شوئے دے نوسم اگر لکل پاتی دے کبوس شروع کرا آمین دا با ٹک نہیں بیداد بھائی او دا آمین تلافظ ہو آمین تلافظ طریقو سر لازی یو تلافظ دا آمین بالمد مد سرہ اممم تلافوز دا امینو بی المدو دویم تلافوز دا امین بی القصرو لکه اغا مشور و واقعه دو مجنونو اغا واقعه باج مفسرین زی پر کئی ویش چا اغیسر اغیسر تعلق دیر شو نو چاورتا مشور اول کرو چه تواف نبوزا بیتو لالا ال تدی دعا گواری نو رب العزتا جذی مخلوق منا ددر ذرن ختم کی نو دعای وارتاو خوز اللہ اللہ هم اریحنی من لیلا و حبیها اے اللہ خلاص کی د لیلا و داغید حبنا دا دوا فلاور ته کودو دا وای نغه بدانه وي اللهم من علي بليلا و هغه بدال فاز وي يا ربي لا تسلبني حبها بذا ويرحم الله عبدا قال امين اللہ درہ ملکی پاگ بند باندی چاگز زمان پا دی دعا بانی آمین ہوئی آمین آ بالمدر دا یو تلفز دا آمین بالمدر دیم تلفز دا آمین بالقصر بالقصر لکا او دا جبیر واقعی کرا زی تباہ دا انی فتحالن امین فزاد الله ما بیننا بعدا التا امین قسیو آمین او بل تلفوز امین دا دو تلفوز دی دا امین تلفوز او دی ما دا امین معنی معنی است نو الله بن عباس رضی اللہ تعالی نو قول عزیز اماد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتبو زکر فقال افعال نبی علیہ السلام و, و فرمائل دا امین مانا دے افعال افعال اے اللہ زمدہ دعا قبل کی افعال افعال یا بعضی داشت معاناو کی استجب دعائی اے اللہ زمندہ دعا قبل کی اہدین السراط المستقین سراط واللزین انعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا اللہ بهتر بہتر دعا وقت ہے آمین استجب دعائی اللہ زمندہ دعا قبل کی اور بعضی قول دے اے دا قول حضرت علی رضی اللہ عنہ تمنصوب دے آمین خاتم رب العالمین آمین چه دے در رب العالمین محر دے خاتم رب العالمین ختم بی دعا عبدہا بند دعا واری دعا محر پا جیو لگی ختم بی دعا عبدہا مورو لگی دا مورو لگی دا آمین خاتم و رب العالمین داد اللہ محر دے ختم بی دعا بدا ها بند دعا پدی بانی ختم با کرده مورو لگی دا آمین درخواست وی آخر که بیا محر لگی دستخط وی او که دستخط و محر دی مخ که لگوله دے نور پسی بنوم سوزنو بدن نکینا نور سوزونه بدرنه کوي کنه مخې دلخاتولې کل ناخر کې وای د سختو کړو مو ور ولګیل نو مور ګور اخر کې لګي اول کې نه لګي مخکې دعا وغواړه دعا اخر کې وای اے الله زم دعا قبول کړي موږ کې امين وای الحمد لله موږ کې وای ګروس وای موخه اخر کې وای داخل کې وای روس وای خلاص زکر دعا بانی اغمه رو لگی دو خود دیر پدیر در خشنه دیر دیر چود, چود یا رب العالمین و سڑی اما کسی خوب گوارا کانا او دعا گوارا در بلیزتنا الله ماو باخی بل تحاجت دلدانو گوارا بیاوائی آمینو خود دیر اولت روان دیر توه فکر د دېشته ده الله کا مورو دو کاغذ سره په اخر کې دی اول کې لګوي خو شو دې داسخت مخ کې کې در لا داسخت یې کړی لا درخواست خاتم رب العالمین ختم به دعا وبداهم ا موږ کې د امين ویلو حسیت مذ کے امین ویل سنت دے فرض واجب نہ رے <تصفح> فرض پات جی کیگی نا واجب پات سی نو کیگی پا ساون پات جی نو سی دسوا <تصفح> نو دیر سنتو نجی پ مز کے نا گئی کیو سنت دا امین دے امین ویل امین ویل نارانه من دامین وکړه اوس د امین ویلو حیثیت په مونږو کې زور د یهرن او کوروري سرن نو موږ مونږه د واعظه کړو چې امین دعا دی دعا او دعا کې خفيتهن به تر دعا چی روح علیشن سوابی دیر دے لکہ بخاری کے رازی دعا تا بنا بی رباہ نروات ال اون بخاری یوسر و مصفا آمین چی دے دعا دے اور دعا کے چلا خفیتا بہتر دے اولاد دے ادعو ربکم تظر و خفیہ اللہ او زکریا علیہ السلام د دعا متعلق قران ذکر کئ دا ربو ندان خفیا کله جا ذکر او رب تاج دی پپټا پو دا لږی موسی علیہ السلام دعا غوښته او هارون علیہ السلام امین وی نو د یوتا قران دعا سره تعبیر کئ قد اجیبت دعوتکو ما سورة دیرس کے لازی قد اجیبت دعوتکو ما دعا دعوت دعوت قبل شو موسیٰ علیہ دعا قبول شو حارون علیہ وی او دی آمین تے دعا وی لی نو کیونکہ دگا دعا دے او دعا کے خفیتن بہتر دا امام مالک علی رحمت مسئلہ که آمین که داره امام با آمین وائی وز امام وظیفه وراظوالین او مقتدی وظیفه چره اغا آمین ده دوڑا بنوائی امام مالک علی رحمت فرمائی ذکر حدیث کرا دی اذا قرح الامام ولاظوالین فقولو آمین امام ولاظوالین وی نتاسو آمین وائی امام با آمین نوائی مقتدی بوائی و امام شافی علی رحمت مسلک او امام ابو حنیف رحمت لاله مسلک داره امام با او مقتدی با تقسیم نره ولی غازیس کی دام رازی امام با ای و لذال فقولو آمین ف ان یقولو امام هم وائی ف یقولو اگر وقت که دوم رازی امامم وای انو تقسیم نده آمین وزیفت امامم ده او آمین وزیفت مقتدیم ده او سا آمین جهرندی وای کسی رانه نشوافی و مسلک دا ده جهرندی وای حضور دی او دا حناف و مسلک دا چه اغا خوفیتان مازپخین مازگر خون مونت فاتحہ وای نو آمین وی رسول پیدا کنگی لیکن ماخان مازکتان سہر او امام والا زالین وای پذور او بیا آمین وای نمونم احناف وای مختدی دیم وای آمین او لیکن خفیتن بوای سران یو وجد ترجیح مازگر کرو چونکہ آمین دعا دے او دعا کے خفیتن بہتر دے انا <laughs> دلتم خوفیتا بهتر در سرن دارین رواه کی رازی انبی ورلا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بخاری کی اذا قال الامام غیر موضوع علیهم ولا الضالین فقولوا امین امام کی گلدہ ہوئی نو تا دا ریغه بو روايت د بخاري کې بل روايت د مسلم دا بو رضی الله عنه روایت کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الامام امام نه غوړ مخکې ګيما اذا كبر فكبروا واذا قال والعظالين فقولوا امين ویسار کا امام چې کله رکوع کړه نو رکوع کوي رکو ورته تعلق امام امین وای نو تاسو امین وایي ولی امام رو وای کنه معلق یې نه کړه امام کپزوروي نو داسې پکار امام امین وای نو تاسو هم امین وایي داسې نه امام رو وای داریں گے ترمیسی کے رازی عنع القم بن وائل عنع بیئی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآ غیر الموضوب علیم و فقال آمین و خفض بیعا صوتها اواز ای پس قطع کڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باز روایت کے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین ویلو جہرن نمونگ انکار نکو دیده نا آمین ویلو جہرن تعالیمن تعالیمن چه تاسو پوه شئی چه آمین ویلو غواری تعالیم دپارا تعالیم دپارا دو دارنگی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنو داگا قول دے اربعن یقفینا حن الامام سنور تزن امام دا امام باپکٹ وائی یو اتعووض اعوذ باللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دارنگی اللہم ربنا لکل حمد دارنگی آمینو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولو دانگیز دا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ قولو فو مجموع الزواعید یوصل آتم کے لازی عن ابی وائل قال کان علی و عبداللہ لا یجعران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا التعوض والا التامین عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ دانگی حضرت علی رضی اللہ عنہ بسم اللہ اعوذ باللہ آمین دعو قضور نوی رو بے رو بے داریں گے الجو درشم کے رازی عن ابی وائل قال لم یکن عمر و علی یجھران بی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتعوض ولامین تحاوی یو کم سلم صفا اول جل کے رازی حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ او علی رضی اللہ عنہ دیج ظاہرن دی وی دی رو بغی خفیہتن دی وی دغه مشهور تابعین دی ابراہیم نخعی رحمہ الله داغه قولو مصنف عبد الرضا تو او اتای مسفک ذکر کړي اربعن یفذهن الامام څلورسو د امام بپټ بسم الله الرحمن الرحیم دا رنګه ال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا رنګه واامین وایزا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد انسو چې کوم ځای کې امین په ځهره نو هغه د پاره د تعلیم ده اعلانونه دیم جلی دو یو څل اشباګا دائم کړي وقرا غیر الموجوده المرزالین فقال امین یمد بیا سوتو ما را الا یعلمونا نبی اسلام چی جارن وی به مطلب دا چې نبی اسلام ممته سبق وکړا چ کله والا زالين وایره ګره امين در نه پاتې نشي وای او फायदा پګې ډیر راځه را. سنت هم دي او फायदा پګې ډیر زیات راځه ځکه را. حدیث رازي چ کله تا امين وي او هغه وخت ملائکه هم امين وای ریسه تا امين د ملائکه امين سره موافق شي الله پا به ستوړ ګناہوں معاف کیو फायदा پګې ډیر راځه آمین و و او ہشیت مونږ ذکر کړو او ترجیح مونږ ذکر کړو په مسالې داحناوږي دا مسائل لازمن لازمن مونږ دا مسائلو ذکر کول نه خصوص خلق اوس را پیدا کجورو مارکا پښې هغه کار خو د کجورو سره دی دا مسله را واسته دا علمی خبري دا کتابونه کې لیکلي شي دلایل جوابنه مدارسه کې دوه علما خبري دا ترجیح وال قول دا دوه علما وکړي کتاب لیکلي شي په اصل کو زه خبره کې شي لیکن دې بدبختو مونږه مجبور وکړو چې عوام د وایو ګره حدیث حدیث کراږي الله صلعت الله بفادر الكتاب او ځامي دوه کې پدې شابه صفات یو ਕਰਨې موږ نه کیږي خوښوي اناو امنو ګور فلانه حدیث کې راغلي چارن ویل نه مې سړی دوکه شي کدي باندې مجبور اکی دیواز نار چې یو غیر مقالید یو کتاب لیکلو شنو چې کتاب یو لیکو القول سديده اريكه د مسلک د یوسر پنځه درې شو اعتراضونو په پښتو باندې هدايا دای چې وایو پیغمبر دای یوني زمون په تک په پیغمبر د سنتو خلاف دی استغفر الله ثم استغفر الله من سرګنیز دلالي نشته نما جوه کی کتاب الی کو استامه نما هغه یو هدا کار وکړو چې د حنفی څخه باندې یوسر پنځه درې سوالونه کړو ما ټول جوابونه دا فقہ نه وای دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وای او بیا د غیر مقلدین د فقې یو څلور سوالونه ما وکړو چې دا استاز فقدا وای دا غلط ده دا غلط ده دا غلط ده دوی فقې کې یو څلور سوالونه ما کړی اوس پر جواب نه او بیا ما مسائل ذکر کړو چې دا مسائل دي ذت کو فق و نہ مانی تا نہ مانی نزت کو قران اور احادیث کے لیے ثبوت کا اگر یہ تقوز نکڑو ہاں گن مسائل دی یہ تقوز مادہ کروں چه دمی سے پیسے که کنس کئی اگر میں سے غوا خفرے نہ کرے اور قوای قربانی کوئی کنو کوئی قوای کوی نو میں خف کو کرے یا واجبو ہندوستان پاکستان کے ماجر راغلیو د قابل نه چې دې میخه د کتم دارا څخه بلا راغلی قابل کې میښ نشته پښې آرامو کې میړه نشته جاموس په عربۍ کې وایو بقرې شته او جاموس نشته نو قران حدیث کې او خوراده چې دې می غو پښې شته حلال دي ګرام نه وقح حلال زکارام نه قران حدیث دیلځ دې اوسې به قران حدیث پورې بل شي غو مننه داشت نور مسائل ما خود دلی دلیم مسائل حن پا قرآن و عدیس کی چل والا نور <تصفح> خو مسئبت دائی چی پا عربای نپویگی نزا پا اردو پویگی نو اغی کی کیولی کنو پوردائی نو چی پوردائی نپویگی نزا پا پختو کیولیگی اس پختو کی کتاب پیسو ملاویگی نو اس پیسا چی دینو ور کئی آجی کتاب تو بولی نه نو سردی سر بسو کی. زہ غلګه د پونځه ځي اڅه وګویا څو کوګره او ری پښتو کتاب وګوره لګي په زیو خرسکو دا بل ولګي دا هغه کتابونه چې د بدل نه کتاب بالکل لکه زممن په ملک کې مراوج ده هیو سره <سناس> خپل نور ور کوي چاته په عوض د زر روپۍ مار مثلا د بل سره نور دی خپل ځی ته گئی وعیواز د نور مهره داوی بالکل حرامه قاتع دی نار واده حالکه با جوړ مامن ټول پدی احداث المسلمانه کوي او دې ته نکاح شګار وي استغفر الله دې نکاح شګار نه دي نکاح شګر چې دی عوض د بوزعيف وزا کې بزا وا او صف فرزي دلائل ذکر کړو اماغه جواب وکړو رفع الغبار وراوړی رساله ده دا. داږي پولار کوذو کې ګرځیدلو کړه پنځ څورا ده او ری احنامه ده پنامه ده هغه کې ټول درو تاجې گنجي دا بيوي دا ټول آثارینو ثابت ما ورې سالا جمع کړو احاديث جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کور نه وځي نس دوا کور ته چراژن سبو وای چې واده کوي نس سبو ڈوڑای خوری نو سب آوائی نو سو دو جامع چه نوی آی چه نو سب سو دنیا دو جن متعلق سا حادث رسول الله صلی الله علیہ وسلم دعوانی وی آمو ذکر کرو وہ چه دین نیادی نو گوری نو آخلی نو دیسر و سڑی سو کی لقوانی کورا کانا لقوانی کشش ختم کان سورت دا عنوان د حسیت د عامرم زطر شو او ترجمه الحمد بهتر صفاتونه لله خاص الله لردی رب العالمین چې پالون کې دی د مخلوقات الرحمان الرحیم دا چې الله چې مهربانه نه په مهرباری سره الرحیم دا چې الله چې مهربانه نه په خاص مهرباری سره مالک یوم الدین اختیار مند در روزی ده بدلی مالک یوم الدین اختیار در روزی دو جمع کند یا کن عبده خاص تعالی من عبادت کو و یا کن استعین او خاص دتان من مدد واړو ارشاد صراط المستقیم اللهم مضبوط کی خپل عبادت باندې اہدین السراط و المستقیم اللہ مضبوط کی پو طریقہ در پیغمبر اہدین السراط و المستقیم اللہ منگ مضبوط کی پخپل کتاب بانی سراط واللزین آنعمت علیہم لاردہ خلقو چھتا فضل احسان کردے پاغی بانی غیر الموضوب علیہم واللہ علیہم مخو لاردہ خلقو چھتا فاغی بانی غسش ویرہ مخولا دا خلقو چاقی ایرانو پریشان کرزی دا مصداقی معنی دا او که دا ترکیب پلیحاسر معنیوی نگه دا معنی بہتره دا دا د دا بادن لار دا خلقو چتا فضل احسان کرده باغی بادی غایر موضوع بی علیم بش دی دا غضب نه او آغی بش دی دا ضرالت نا محمود العسن رحمه الله دغمانا که او ترکیب پلیاسه ده بہتر ده خب با محاوره ترجمه چه که پوئی ده پارا نلار ده خلقو چه تافضل احسان کرده پاغی بانی مخو لار ده خلقو چه پاغی بانی استاغ پاغی بانی غصه شوی ده مخو لار ده خلقو چه داغین نیغلان خطا شوی ده د مغضوبن علیم مصدافتو کو یہودو زکا چاگی کی علمو کو نمغذوبن عالم بی عمل ملاشو ظال حیران و پریشانا اغا پوئی یہ نا زچا پس روان شم گوڑا کہی گوڑا هر گانے والا دا اقبل گوڑی صفت کہی نو دے لرش یو گانے نیو چاکے واخلی بلی گانے نیو دو واخلی باز خلق و دا یو طریقہ جو که هر گانے نیو لگ لگ طولی نظام لگ بوجی دا دین کئی پوشوے اغازو نمانی پتور دیو آخری نو دو چکه راغلی را آخری دو بل نا آخری دو بل نا آخری زکار یو وای زمان گوڑا خدا نو دی بیار آخری پا چاوی نو چا خبر رشتی ها ناغا گانه تیزیزان گوڑا آخری خدا نکهی چی دیو هم وای خدا اگ بل هم وای خوا بل وای خوا زدی چا نا آخرم دای چا بلکه ګوریا په خپل چایو کې هیڅ څه خبره دا؟ نشته موږ دغه زما مهربانه د دین خبره چي کوي نو د هر چا خبره واخلار زما خبروم واخلار دبل خبروم واخلار ا خبرې زمن را واخلار د دین د پارم تل هیڅ کنه قران او سنت تالا. خبر قران او سنت باندې وتاړه چا خبره جو قران او د سنت برابر وي نا واخلار زما خبره جو قران و سنت برابر نی نا غما خبر نه دا یا دلاله دا یا دلاله پیغمبر نوې معنی او کو قران و سنت خبر برابر نی خبر رواق لا پر دیوال تو کو زو ویژه چا د الله مانم خبره را د مستربو پریشان دی ير چا پس ملا بل ملافل شان وای لیکن دی گوڑی که چاپسی روان شوید تا قتل نه گوڑی که چاپسی روان نشوی گوڑا خو گوری نو قرآن سنن مطابق د دین خبر ودی نتنید یو یو <تصفح> سری سبک ہوی لسمی ہوی او سیو رول ورطوائی تا سینس او دا داکتری از دکا دا اول رول ورطوائی چنن نا انجینیری از ګورونه یو شان وای وځدارول چې بس یو وای دا ډاکټر بل و انجینیر جوشا زړه هیڅ نه جوړیدو دایچاو نکړو بلکې هغه دوه خبرې کې سوچ کړي د ډاکټر شاه دغه خبره خاله او کو انجینیر شاه دغه خبره خاله بلې دوه خبرې کې کوم کاری پاغه عمل کړي ندرې چې زما مهربان دل کې دین کې ځان پریشانه کومه زبچا پسي روان زم هيچا پسي مزه پښوي دي ما شمانو کې سو نراني نو چې نرا له کې غن اغمخ تشي راځي ما پچی اجدا دلګو ني شي نو ديو دريکي زجيچا پسي کې ګما اري زچا پزي کې ولکه چا پزي کېږي زبسه پښوي قران سنت الله تعالی لري محمد پنجپیرانو پسېځه مشامونسرانو پسېځه د پنجپیرانو خبره د شامونسرانو خبره هغه ټول په قران او سنت باندې نه چا د قران او سنت مطابق وي نه وې مننه او د سنت مطابق نه وي لا په دیوال تو کوزو سمه خبره ما خبرو کړو نو زموږه خبره تقو زګا ته دا خبره کوي د قران نه کوي د سنت نه کوي که قران سنت نه کوي نو راتوکو او د قران سنت نه کې هیڅ اړه مي و دا رواه چې کوو زموږ پرې ک چې ما د قران او سنت خلاف وکړو بار vakar هم نه کېد کنه راځي مخامخ شه نو ولې ځان پریشان کئ غیر الموذوب علیم الله مخولار دا څو څه پاغي بن غضب شوره ولا ظالم مخولار د عقل کو چاغي حیران او مضطرب او پریشان ګرځېدلې آمین اللہ زمان کوشش زمان دعا اللہ قبول کی واقعی دوانا صورت بقرہ پترتیب دا صورتنو دو قرآن کریم کے دویم پس دا صورت فاتحینا پترتیب د نزول کے دا صورت صورت متففین پسیرے و اتائم او دا مدنی سورت دی دا نبی علیہ السلام و سلام دا حجرت نا رست نازل شوئے دی نا سورت مدنی دا من مقی سورت ویلو دا هر چه منگ شروع کهو نمنگا قصورت که پینزه خبری کهو دعوه دو سورت تقسیم دو سورت خلاصه دو سورت ربط دو سورت مخ که سره دارگی امتیاز دو صورت بیا مذک تشریح در الفاظ مفردهو او احکام و غیره ذکر لذکر کیگی دعوه دو سورت دعوه فدی صورت کی رب العزت سلور مقاسد ثابتی صراحتن سلور مسائل توحید رسالت جهاد او انفاق دو دا سوابق او دو دا لواحق دا سلور مسائل دی پسرت کی صراحتن او صلور مسائل دی زمنا صداقت الكتاب ایمان بالآخر تنظیم او آداب تول قرآن کی در قاتل مسائلو نو پا دی که دو مقاسد دو او دا صراحتن دی او صلور زمنا توحید رسالت جهاد انفاق وزاحتا او سلور زمنن صداقت الكتاب ایمان بالاخرہ تنظیم او آداب نصرت کیا تا مسائل شو سلور سراحتا مذکور شوی او سلور زمنن <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> تقسیم دا سرط سرط سلور قسم دا سلور حسو بانه من قسمه ده ده اول نه پوری اول حسو ایک سو ایک پوری يوسل وعویائم و پوری دویم حسو ایک سو ستتر پوری, پوری دو سوا پوری, پوری دره محسو سا. دو سو چار نه تر آخر پوری سلورم حسو صورت اشو خلاصہ و صورت و جو خلاصہ و صورت لب لب و د دی چې ضبط کې فراشي اول یې سکه درې باب دی اول باب کې شل آیاتونه دي پدې شلو آیاتونه کې ذکر د دریو ډولونو د مؤمنانو د کافرو د منافقینو اول ترغیب الکتاب بیا د مؤمنانو ذکرو تینځه صفات د مؤمن ایمان بل غایک یو اقامت صلات دوا زکات ور قول درې ایمان دارل په کتابونو باندې سلور ایمان دارل پر ازاخره تینزور بیا د مؤمنانو حکم د دنیا اولایکا علا هدمن ربهم حكم, حكم دا دنیا حكم دا آخرت وَهُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بِهَا دُعَيَةُنِكِ ذِكَرَ دَ كُفَارُ عَوْ دَ غِيْرَ فَالَا حُكم دي زعون دا, دا, دا فام عَرْزَ لا يؤمنون ایمان والا ندی ایمان ناڑینا حکم دا آخرت وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لوئ عذاب اللہ دویلے تیار کردے تردی پوری من خلاصہ ہوئے اس کل جد ملافتوں نے باز شروع شروع بیوز خلاصہ ہوئے لگ لگو چی زبط کی خراشی لیکن کی در طریقے سے رولی تھی او تقسیم دو صورتو شو خلاصه دو ذکر شو امتیاز دو صورتو ربط دو صورت ما سواقه سارا